Яценко розстебнув кунтуш, розірвав сорочку. Трохи вище серця кривавилася рана. Трохим зняв ладунку, почав витягувати з горточки стертим зіллям. Горілки, братці, попросив. Промивши рану, він змастив її маззю, присипав порошком із якогось зілля, перев'язав чистою полотняною биндою, що возив завжди при собі. Кривоноса поклав на віз, вимушений духмяним сіном, і рушили в місто, визволене козаками. Недобитки шляхецького війська, рятуючись від переслідників, панічно тікали з-під страшних пилявців і старо-Костянтинова вглиб польських земель. Деякі з них відстань від місця занебного розгрому до Львова, тобто добрих 300 верст подолали за сорок вісім годин. Сучасник Твардовський гірко іронізував. Розгромлене військо в безладді тікало, ледве загнавши коней, коло самої вісли спинилися, щоб стерти під і стримати серце, що стукало, як тяжкий молок. Куди діватися нам, пропащим, Де шукати на старості другу вітчизну? куди човни свої скерувати. Попереду всіх тікали регіментарії. Олександр Польський півмилі летів не оглядаючись, потім відняв у якогось селянина конячину, зняв зі свого рятівника обрання, переодягнувся і помчав далі. Домінік Заславський кинувши все, навіть гетьманську булаву, поспішив за ним. Яремі Вишневецькому пощастилося врятуватися від переслідувачів на простому селянському воді. Розділ дванадцятий Волинь і Галичина горіли полум'ям народних повстань. Між Ковалем і Турійськом діяли селянські загони по кілька тисяч кожен. На боротьбу з панами Стали жителі Струмилової Кам'янки і Сокаля, Рогатина і Княгинича. Осереддям народних повстань були містечка Товмач, Калуш, Отиня. В першому борцями проти шляхетської свободі керував полковник Яремко Попович, в другому священник Дунець, в третьому полковник Семен Височан селянсько козацьке військо не переставало рухатись на захід. Головні сили під проводом Богдана Хмельницького йшли із Старокостянтинова через Базалію, бараш Тернопіль, Зборів, Глиняний на Львів. Окремі частини прямували на Вишнівець і Броди, Теребовлю і Рогатин. Полки Максима Кривоноса просувались на Львів через Кремене. Полковник поволі одужував. Перші дні він тільки стогнав і ні до кого не озивався. Та щойно трохи зміцнів, став розпитувати, що діється навкруги, де зараз військо, які нові міста і містечка визволено від шляхти. Яценко не відходив від пораненого. Він сам поїв кривоноса настоянками з цілющого зілля, промивав рану, перев'язував її. Перед Кременцем полковник підвівся і сів на возі. Скільки не просив Яценко, знову лягти, нічого не допомогло. Максим був невлаганний. Вся Україна трохима пана б'є, а я лежатиму. Та який же з мене тоді козак? Баба та й годі. Ні, пане товаришу, то не козак, що ніжиться в постелі, коли його друзі ворога з рідної землі гонять. «Ні-ні, коли ж до мене полковників, сотників?» Не злазячи з воза, він вислухав своїх сподвижників, віддав наказ. «Негайно висилайте вивідачів до Кременця і посланців до ватажка місцевих селян Колодки!» Коли стало відомо про сили ворожого гарнізону в Кременці і замкові укріплення, а селяни заявили, що разом з козаками битимуться проти шляхти, Кривоніс віддав наказ оточити замок. Незабаром туге кільце з кількох ліній шанців, викопаних козаками, щільно оперезало кременець. Зробивши підкопи, повстанці висадили у повітря мури і вдерлися в замок. Шлях, що зібралася сюди з усього околу, було знищено, укріплення зруйновано, документи про повинності селян на користь пана – які зберігалися в замку, спалено. На початку жовтня, повстанці підійшли до Львова. Головні сили на чолі з Богданом Хмельницьким отаборились на Лисиницьких полях. Максим Кривоніс з Черкаським полком зупинився на тернавці. На горбі Кайзервальда розмістили козацьку артилерію, а поряд з нею, навпроти Високого замку, Розташувалися донські козаки. Селяни навколишніх сіл повалили до повстанців. В таборі народних месників з'явилось чимало львів'ян. Вони розповіли про сили шляхти і міські укріплення, допомогли зруйнувати водогін. Вислухавши їхню розповідь про те, що Ярема Вишневецький, обраний керівником оборони міста, зібравши гроші й коштовності на утримання війська, тік зі своїми прибічниками в напрямку Замостя, Максим Кривоніс обурено вигукнув, перемагаючи біль, що раз у раз нагадував про себе. «Ні, таки це недолюдок у сородці народився. Доведеться тепер мандрувати ще й до Замостя». 9 жовтня Богдан Хмельницький розпочав штурм перед місць. Місто було введене подвійними мурами, сімнадцятьма вежами і двома укріпленими брамами – Галицькою і Краківською. На лівому фланзі Гритман поставив козаків полковника Петра Головацького і татар Тугайбея.